«Як я дав?» – зірка засміялася. Макс перейшов до другого номеру програми. «Давай гратися у пішмурки», – стребував. «Я ховатимусь, а ти мене шукатимеш». «Максику, любий! шути не хочу! і Я побіг!» Зірка слідом тупаючи ногами і здіймаючи гуркіт. Максі у грізний писок з'явився з-під комп'ютера. Не так, скомандував він, не лінуйся, шукай як слід. Зірка зітхнула і почала гупати ногами, ще й приказувати. Нема мого Максимчика, нема, забіг мій Максимчик, забіг. Черевики, рипу, рипу, ось я його зараз знайду. Максиміліан аж вищав від щастя. Зірка підхопила кота, цьомнула, підкинула. Це була третя вправа, літаючий кіт. Макс зробив вправне сальто. Розчепірув лапи, професійно приземлився. Уф, тепер усе? Ні, ще футбол. Я стоятиму на воротях, а ти забивай тенісним ячиком. Не нахавній, коте. Маю бігти, повернуся, дограємо. Зірка вибігла з парадного. Здалека натисла на брелок «Жузі», рада відгукнулася. Зненацька біля під'їзду оклякли одне за одним три міліційні авта. Шух, шух, шух! Ще на ходу з них вихопилося з десяток мужиків. У три кроки оточили зірку, притисли до дверей, заломили руки. Зірка щосили закричала. На її крик вигулькнув з балкона Олег Ткач. Миттєво оцінив, схопив камеру, націлився на ситуацію. «Там Макс, бережи його!» – тільки й встигла зірка. Дістала пістолетом по голові, сповзла стінкою. Її підхопили за руки ноги, вкинули до авта, рвонули з місця. Шух, шух, шух. У квартиру Олега подзвонили. Ще раз загрюкали важкі черевики. Ткач клацнув замком. «До камера? А де санкція прокурора на арешт і обшук? став зухвало ткач. Дістав по лобі, за кілька хвилин знайшовся на підлозі у кімнаті з синцем під оком, витрушеними кишенями. Поряд лежала камера без касети. А болт з лівою нарізкою вам, у горлянку, пробурмотів, приходячи до тями. Змочив під краном синця. Визернув у вікно, що виходило на двір. Смикнув за мотузок, за вікна з'явився цилофановий кульок, а в ньому касета. До тями зірка прийшла у лікарняній палаці. «Де я? Що трапилося?» «Ви заарештовані», – сказала над вухом. Зірка важко повернула голову, побачила медсестру, яка міняла крапельницю. За нею бованів дядько у формі. «Повторіть, – прошелестіла зірка. – Є санкція прокурора на ваш арешт і обшук у помешканні. – Завіщо? – Прокурор знає. – Чому я тут? У момент затримання вичинили спротив, завдали тілесних ушкоджень середньої важкості кільком працівникам міліції, зневажали їхню людську гідність, вживали нецензурні слова, завдали матеріальної шкоди. Не покусала? Бачу, їй вже краще. День нехай полежить у вас і в камеру. У неї струс мозку, їй показаний постільний режим. Там і полежить. Ніч. Наснився Максиміліан. Ніби кіт, а мов на не кіт. Постаріг Таргана, що повз надзірченою шконкою, і каже, не ваш. А тоді лапою його ляп, аж зачепив кіхтями зірку. Це рука затерпла на державному матраці. Сон спурхнув, відчуття реальності не наставало. Не приходив страх, не адреналінилася кров, спонукаючи організм до самозахисту. Не шикувалися думки в контратаку. Порожньо в голові, порожньо в серці, як під наркозом. Тьохнуло щось у душі лише за Максом. Чи зрозумів Олег? Камера.